Harmonitzem el nostre entorn amb Montserrat Beltrán. Doncs continuem saludant a Montserrat Beltrán. Molt bon dia. Hola, bon dia. I venim d'una secció de Fem Salut que doncs, la Natalia ens deia que hem de trobar un punt a casa nostra que ens sentim bé, relaxats i que puguem fer els nostres exercicis. Avui anem a aquest punt, de trobar Seguim. aquest punt relaxat i, i adequat de casa nostra com és l'habitació. Sí. Un, un lloc doncs, això molt important perquè moltes vegades és precisament el nostre lloc de relax, no?, de, mm. és on anem a llegir, on estem allà una estona relaxats... Exacte, i és també on més estem de tota la casa, més, més hores. Dormint, dormint, no? Dormint, Quan, <ríe> O quasi... hauríem. O hauríem, també. <ríe> Alguns hauríem, a sí. A vegades no tant. Mm. Molt bé, quines són les pautes a seguir en, a l'hora d'harmonitzar aquesta habitació tan important de la casa com és l'habitació? Mira, l'habitació principal el dormitori, el L'objectiu principal és el descans sí. i la intimitat. Uh -huh. És a dir, són dues coses. Mm, llavors, el descans, hem de, hem de tenir un llit, a part de que el llit ha de ser còmode, no?, que ens sentim bé, hem d'estar rodejats, estem parlant del fin finxui, no?, de, sí. de rodejar-nos de coses que ens aportin un benestar. Uh -huh. Harmonitzar el nostre el nostre dormitori voldrà dir doncs mirar d'aviam quins colors tenim, quins eh, quin és el, el color que hi predomina, quins materials tenim, no? uh -huh. com és la roba que tenim, quins objectes tenim allà al voltant, no? i buscar aquest equilibri. Val. Llavors, un punt important és tenir, començant ja, jo per una cosa de les principals és tenir un capçal. Hi ha gent que no té capçal d'allí sí. o gent que té un capçal de ferro. Llavors, això no dona estabilitat al son a l'hora de dormir. Uh -huh. Val? Llavors, Bueno, el Feixuí diu que hauríem de tenir un capsal. Sí, un capsal i que no sigui de ferro. I que no sigui de ferro. O sigui, aquests... una cosa sòlida. Aquests tan elaborats així com forjats, mm. aquests no són recomanables. Són molt macos, sí. però sobretot si tens problemes per dormir, mira tu. Val, no? vale. o sigui uh, fem, ens centrem sobretot amb aquest primer, en aquesta àrea que deies estudiar el descans uh -huh. i la recomanació per persones que diguin és que d'això pateixo d'insomni o no dormo bé, em desperto mitja nit primera és tenir un capçal, un capçal. sòlid uh -huh. que ens mantingui protegits durant sí. la nit no? pot ser de fusta, pot ser forrat de, doncs, de tela de la tela uh -huh. que a tu t'agradi poden ser diferents, però que sigui una cosa sòlida val. de darrere, val? Si no pots dormir, i ja que has tret aquest punt, eh, un, un tema important és els miralls de l'habitació. Es poden tenir o no es poden tenir? Es poden tenir, però sempre quan tu, quan estigues al llit, no t'hi vegis. Ah. No et reflexis Val. quan estigues dormint. O sí, sigui, tu mirant, estàs estirat i mires que no t'hi vegis enlloc. Que jo. no t'hi vegis. Val. Vale? Perquè quan t'hi veus, se't duplica la imatge... Mm i no dona aquest benestar. L'energia ja està com en moviment, no? reflexa. És a dir, com la teva imatge va al mirall, torna, va mirall, torna. I llavors o sigui, és això... com massa energia, sí. no? Per no descansar. descansar. O sigui, però llavors sí que està completament permès, diguéssim, entre cometes, mm. els miralls que tenim a vegades allò, doncs, per, per veure'ns com ens queda la roba, això que sí. els tenim en una còmoda o algun lloc així estratègic de l'habitació, mentre no ens hi veiem. Mentre no ens hi veiem. És a dir, si està la còmode però reflexa-se amb el llit, doncs al tanto. Sobretot si tens problemes de, per dormir. Si no tens problemes, bueno... O sigui, si va bé de moment no hi ha mm. cap problema. Ara, si tens problemes per dormir, tens insomni, mm -hmm. doncs planteja't quin és el que pot fallar del teu entorn i en aquest cas et diguem el capçal, o el mirall també pot ser un, un focus, focus d'atenció. Mm Molt bé. Un altre tema que, que, que quasi sempre em pregunten, no? perquè és una cosa com de, de cultura, no? mm -hmm. que a tothom diu, bueno, el cap com el... on sí. el he de tenir? Ha d'estar al nord o no ha d'estar al nord, sí. no? Llavors, eh, sempre és cert que si el cap el tens cap al nord, el descans és millor. Uh -huh. ¿vale? Però el que no has de fer és posar el llit d'una forma estranya per tal que el cap estigui al nord. Ah, ah, això també ho no? aclareixis, perquè és veritat sí. que quan parlem de Feng Shui, una dels primers comentaris que sorgeixen és el Feng Shui diu que has de dormir amb el cap al nord, Exacte. no? <laughs> I no sempre hem de ser complit tot allò arreglatable, no? És que realment el Feng Shui no diu que has de dormir amb el cap al nord. Et diu que si necessites descans, uh -huh. la millor posició del llit és l'al cap al nord. Vale. no et diu, no t'exigeix que el posis al nord. Uh -huh. vale? T'indica quin és el millor camí. Val? però també com fent shui és comoditat i és seguretat seria contra fent shui posar un, un llit en una posició com alguna gent la té doncs, no sé com dir-ho obstaculitzant no? a vegades sí. una mica l'espai sí, en comptes de, de tenir el capçal apoyat a la paret està en una, una cantonada saps? vull dir, de vegades jo he vist llits de... així per obligar que estigués de al nord posar-ho en una posició sí. una mica estranya exacte, no? Exacte. Dir, forçada. forçada no hem de forçar sinó que, que el podem posar al nord, bé, que no, no passa res. Què passa quan el cap està mirant el, a l'est, per exemple? Mm. Doncs això no t'aporta un, un dormir descansadament, però el que t'afavoreix és que t'aixequis més aviat. Uh -huh. Vull dir Per tant, que tampoc sí, no és negatiu. Si tinguin problemes per aixecar-se al matí, sí. o sigui, al contrari, no? els que tinguin un son molt profund i que no es poden despertar, manera... miren cap a l'est. Sí. Incluso s'ho podem provar jo una setmana forçant una mica el llit. No? Allò, a veure si em desperto més bàsic, no? sí. que sóc una marmota. Uh -huh. Seria el cap a l'est. Uh -huh. Llavors, al cap a l'oest, eh, ens, eh, ens beneficiaria anar-nos a dormir més tard però uh -huh. gent que té problemes que va, que s'adorm molt aviat sí. doncs se'n podria posar a l'oest. Bé, bueno, això està bé, eh? Sí. Estratègies, perquè amb el tema de, de, de la profunditat del son i, o, o, o dels problemes de son, doncs sí que n'hi ha de diverses varietats, eh? Mm -hmm. I ja sol, veig que hi ha solucions una mica per tot. Sí, per això, per això no ens hem de capficar amb el cap al nord, és a dir, cada, cada, cada opció, cada posició, un cardinal té una funció, diguem. Uh -huh. I quan tens el cap al sud, el que t'aporta és una espiritualitat, inclús somnis reveladors, hi ah, ha no? gent que té somnis reveladors. I després que la posició pot ser intermitja, noroest, sudoest... Això també dependrà molt de com estiu ubicat casa Clar. teva, no? O sigui... Per tant, no ens cap fiquem en quina posició el tinc, uh -huh. vale? si puc mirar al nord, i, i tinc problemes de descans doncs millor, que no, no passa res vale. Vale. Molt bé, posició del llit ja tenim, de tenim clar Tenim clar, sí, per descansar molt bé. Llavors, mira, ens hem de rodejar de, ho he comentat al principi de colors càlids val? Una habitació, per exemple, blava mm? és un, el blau és un color que baixa molt l'energia i és com fred no és, com és fred <ríe> és un color fred. Sí. Llavors, si hem de combinar el descans amb la intimitat mm? estem refredant la relació que tinguem o la possible relació o sigui ara també es ens troten un altre tema que veies sí. l'altra part de part ah. de la funció d'una habitació no? sí. tenim aquesta part del descans i tenim una part de la intimitat i tenim també el tenim l'habitació que la veiem com l'espai de la parella. No? Sí en aquest sentit es pot treballar alguna cosa amb l'energia que doncs, ja sigui una parella que, que, això, que sembla que està una mica en crisi que no gaudeixi de la més bona intimitat uh -huh. o una persona que està sola i que potser vol buscar aquesta intimitat uh -huh. no sé si hi ha alguna sí. manera Mira, per exemple, la persona que està sola, comencem per aquesta uh -huh. i vol buscar una parella, o li agradaria tenir una parella o li agradaria sentir-se millor amb ella mateixa no? perquè també parlem d'autoestima a l'habitació, sí. al dormitori doncs, com dèiem, de, ens hem de rodejar de colors càlids en qualsevol cas. L'habitació ha de ser càlid. Uh -huh. Càlida. Càlid vol, vol dir um, colors taronges. Colors exemple, taronges. Um, groc, seria càlid? Si és si, sí, sí, apagat, apagat no. allò, els pastells que es porta tot... Més que el blanc, sí. Més que el blanc. Sí, <laughs> més que el blanc, sí. Si el pots pujar una mica i te'n pots anar al salmó, millor. Però si no, el, el groc, bé, bueno, doncs també és un color estable. Uh -huh. vale? Però pues, càlid serien tots els vermells, roses, taronges, salmó. Val. Vale? També el verd, també podria ser... Mm. molt bé, tots aquests són els que busquen per l'habitació i, mm -hmm. i llavors aquesta és l'energia que transita per tu sentir-te millor i per tant doncs, poder trobar algú sí. aquesta és la idea no? sí. i també, sobretot la, les persones que estan que, que dormen soles o viuen soles i volen trobar una parella, moltes vegades es treuen una, una tauleta de nit, un cas curiós no? ah sí? sí. Vull dir, tenen un, tenien una habitació, sobretot gent separada, sí. tenien una habitació de matrimoni amb dues tauletes i de cop es queden soles perquè volen o perquè no volen uh -huh. i es treuen una tauleta de nit. Llavors això fa que l'energia no, eh, si tu vols tornar a tenir una parella, no, no vindrà. O sigui que li, hem tret, lloc, li no? hem tret el lloc, com que ja no hi ha espai, ja no hi ha espai per aquesta espai persona. Per una segona persona. O sigui que ja de tornar a posar aquesta tauleta, tauleta de nit, sí. tot i que ja ens haguem acostumat, l'hem de, de tornar a posar. Molt bé. Vale. O sigui, dir, jo dues, tauletes. Pa, dues tauletes. Eh? Jo conec casos I i que l'han tret, no? tret i l'han tornat a posar. per potser i perquè... Eh? perquè en el seu moment ho treu perquè li recorda aquella persona, no? Sí. I després, És doncs... una opció normal. Mm. És a dir, vull dir, quan ens, de vegades ens hem separat, doncs volem desfer-nos de tot el que ens recorda aquesta Clar. persona i està bé, val? Però després d'un temps de calma, quan tu ja està, tornes a estar bé i diguem que tornes a estar... Amb ganes. Amb ganes, no? <ríe> en circulació, sí. doncs torna't a posar aquest, aquesta segona tauleta. Molt bé. posem la tauleta i alguna cosa més que es pot fer en aquest sentit? En el cas de la... Bueno, això ja serveix tant si tens parella com si no. Mm? Seria, a part dels de, colors càlids rodejar-te, doncs que les... Per exemple, que les dues tauletes hi hagi coses iguals. Ah, que estigui que sé, que simètric. Do, que estigui simètric. Que tinguis dos llumetes, dos, uh -huh. dos lamparetes, uh -huh. no sé. I algun objecte decoratiu, però, com tu diria, que doni calidesa, doncs vol dir que tinguis alguna espalmeta, que la puguis encendre en un moment determinat o no. Allò que ens agrada a les noies... Val? Que queda, maco, que queda i, maco i allò, acollidor, sí, no? és a dir, fer el nostre, aquest espai acollidor val val Això és important tenir l'espai acollidor i doncs igual que eh, el tema del cobrelit doncs uh -huh. posa tal cata agradi que sigui còmode tot això Parlem una mica sobre què és el que tenim a l'habitació? Ja hem mm. dit que, quin tipus de llit hauríem de tenir, els colors que hauríem de fer servir, però entre les funcions que té l'habitació, doncs a part del descans, a part de la intimitat, moltes vegades hi posem més coses, no? Mm. Que si televisions, que si mm. equips per fer gimnàs a primera hora del matí... <ríe> Hi posem moltes coses sí. al final. Això recomanat o no recomanat? Això totalment prohibit. <laughs> totalment. Totalment, és a dir, no hi hagi dubte. Eh? El que passa és que de vegades doncs, tenim un, una, una tele mm -hmm. perquè hi ha gent que li agrada o perquè ho necessita abans d'anar-se'n a dormir, no és recomanable, és a dir, sí, si te la pots treure, si tenies dubtes, treu-te-la. O sigui, si és allò, i, i si l'has de posar allò d'entrada que dius, te'n vas a viure en parella, si ho pots evitar també, no? Evita, clar, aviam, si la gent que ho teu ho sap, no, jo no en tinc però sé tu, tu no en tens ja d'entrada no però ho sé quan, jo quan te'n vas de te vacances o vas a un hotel així la tele talla qualsevol rotllo clar o no als nois els encanta i ja s'hi fan un partit de futbol I jo no, s'hi imagina o sigui és, vale? és un destorn pues, imagina't allò tot el dia jo m'imagino allò tot el dia a casa clar. vull dir seria per la intimitat que parlem clar. no és positiu uh -huh. si viu sol doncs pues, bueno t'acostumaràs a això i llavors tampoc no buscaràs res més a fer uh -huh. val? Llavors, millor surt, no et quedis la tele a casa, no? Un bon consell. Sí. Molt bé, tele a l'habitació, descartat. descartat. Sí, I si la tens, perdó, si la tens i no pots fer res més, tapa-la per la nit. Ah. Vale? Perquè també fa un efecte, la pantalla fa un efecte de mirall. Ah. O sigui, és una mica el, el mateix tot i que no ens hi veiem sí. reflectits. Sí. Uh -huh. Molt bé. Vale, llavors millor, millor tapar-la. Perquè sí que és veritat que hi ha persones que per anar a dormir s'han doncs, acostumat uh -huh. i que si no, no s'adormen, no? Sí. Allò el soroll de la tele abans uh -huh. d'anar a dormir. Sí. Doncs, llavors tapada. Si no podem treurela la doncs, com a mínim tapem-la a l'hora de dormir. Vale? D'acord. Eh, aparells d'aquests que dèiem de, de, gimnàstica. de gimnàstica i així. Doncs mira, això ha d'anar fora. Ha d'anar fora per el per mateix, perquè és un espai. L'habitació és un espai de descans. Si tu tens allà, encara que no ho miris però tu tens un, no sé, un equip de gimnàstica una bicicleta estàtica, mm -hmm. qualsevol cosa. Sí. Tu la tens allà, el teu subconscient ho està veient i està com pendent d'allò, no? Llavors no descanses bé. O sigui, allò que, que és un és un aparell mm, odiós sí. d'aparellar cremar calories i sí. estar doncs cansant-nos mm -hmm. i suant el tenim a l'habitació i no ens acaba de relaxar No ens acaba de relaxar. Sobretot si tens problemes de, per dormir, mm -hmm i has tret els miralls i no saps què fer, podria ser que fos l'aparell de gimnàstica. Llavors, si no tens més espai a casa, intenta treure-ho per la nit. Molt bé, no sé si ens hem deixat alguna cosa més del dormitori, perquè Déu-n'hi-do les reformes que hem sí. de fer. Eh? <ríe> Hi haurà persones que sí que hauran de fer molts canvis, perquè totes aquestes qüestions que hem anat posant sobre la taula són molt quotidianes, sí. tant la tele com els aparells de gimnàs, uh -huh. com a vegades el tema del capçal, que ara sembla que s'ha posat de moda no tenir-ne, no?, uh -huh. Doncs bé, haurem de recollir-ho de... tot una sí. miqueta més. Alguna cosa que ens hem deixat important? Important sota el llit, per exemple. Hi ha gent que té moltes coses sota el llit, mm. que el que tinguis sigui molt suau. És a dir, si tens coses punxants, sí. això et pot afectar la son també, ah. el dormir, al descans. Mm -hmm. Llavors, intenta posar sota el llit, si has de tenir... Plaçades un... o alguna cosa sí, així. la roba de llit. No hi ha cap problema. La mm -hmm. roba de llit que és, que és suau, no sí. hi ha problema. Vale. Vigilem que tenim a sota... Sabates ja i això, què? Fora. Sabates... O sigui, intentem que no estiguin a sota el llit. Vale, les guardem no en un altre lloc. Sí molt bé, doncs uh, això, apuntem les recomanacions de cara als dormitoris ja preneu nota, haureu de fer reestructuració de tots els llocs és més fàcil, eh, del que sembla sí. Vull dir, sí. bueno, és qüestió de la bicic bicicleta estàtica, trobar-li un lloc en una altra habitació de la casa, mm -hmm. la tele treure-la, d'entrada ja està i, i la resta, doncs els colors, les plaçades doncs trobar-ho una mica amb l'harmonia que ja venim a al llarg de les últimes setmanes no? sí. o sigui, un ambient més càlid i no tan fred Exacte. Molt bé. doncs Montserrat, com sempre, un plaer moltes gràcies. Gràcies a tu. Que vagi bé. Gràcies. Si vols consells personalitzats sobre el feng shui, posa't en contacte amb Montserrat Valtrán al 647458546.